الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن آمَنُ الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واسبقوه بكراتا واسويلا اس تديزهنا سلورم باب شروع کوي تراخرا پدې کې باقي خطاب دي نبي صلى الله عليه وسلم او مؤمنان بیا تعفیفات او زواج بیمنکرین او تا یا ایو هن نبی یا ایو الذین امنوا ادیمان والو اسکر الله یا دا ویل لا ذکرن کثیره ډیرو باندې ذکر پوله نشتاخ چې څومره ډیر الله یادول شي نو یادو وصبحوه بکره تا و اسويلاو تسبيحو عيد الله پاکو عيد الله صباحو بيگان ياختي مراد تسبيح دي دل جب او ياطي مراد مز دي بکره تا و اسويلا صباحو بيگان هو الذي يصلي عليكم و دا الله تعالی غزادین سلی علیکم چه رحمت را لیگی پتاسو و ملائکتو ہو او پرشتی دا اللہ اغبخن غوارستاسو دا پارا دا قانونیات کے مظہری لکلی تفسیری مظہری کلچه دا سلام این دا سولات نسبت اللہ توشی نمورات رحمت را لیگلی او کلی چې نسبت پرشتو توشي د مراد بخنه غختلی. نو د هو الذی ذال الله د غزاد یصلی علیکم چې رحمت علیږي پتا سو و ملائکتو پرشت د الله بخنه غوارستا سول پارا ل یخرجکم من الظلمات الى النور دد پرچوباسیتا سول ردت یارو ناراناطا ده ده تیارو ده دا تیارو دا معصیت نرنان دا تواعط دا دی اللہ تعالی ممنانو باندی رحیما خصوصی رحم کون کے خصوصی رحم اللہ پا ممنانو کئی تحییتو هم یا اومی القونه سلاما مبارکی دا دی با پا دالا دا تر اپنا دی یا پا خپل میں اس کے دائی پا کمرش مخام خیق د الله سره سلام سلامی او تیار کړه د الله دی لپاره اجر ان کریمه اجر عزتمن په جنت کې یا یوه نبی انا ارسلنا گشهدا ومبشر و نذیره اوس پتی کښ په نمونه د رسول الله سلام ذکر کئ دا پڅونه و دا اے نبی صلی الله علیه وسلم او دا خطاب دی اول په دی باب کې نبی علیہ السلام اے نبی صلی الله علیه وسلم یقینا لے گئے د مون تعالی را شاہدا بیان کو ک دتوحدي وومباشره يا شاهاً من قو کوون کې پخپلله مدد تبلير چېطب مادي تدين رسول وومباشره او ذره ورکون کې ونظره ره ورکون کې واً إلى الله او بلونک الله طرته و دغي یو د مدغ د ببد د دغيق کله کله خپل داو پرېدي او چې دې داو پرېدي نژنګوم ختم شي هاو دای چې دې نو هغه خپل مثلا نه پرېدي نو نبی عليه السلام صدائی وې دی به تر مرګه دا داوت چلې داوت کوونکې د پارا در آزاد الله په حکم دا الله باندې وسراجا منیرا او دیورو خانه سراجا منیرا نبی تا اللہ ڈیوووی زکر ڈیوی بانی تیری ختمی گی پاگی بانی اللہ پاک پاک کفر و دا شرک تیری ختمی کڑوی یاو سراج منیران دا سپت نبی ندی دارو قرآن دی یعنی د نبی سپت د خدا سی بشی چې وزا سراج منیرین خاون دی ڈیوی بلی دنکی بلی دنکی چی آغا دی قرآن سراج نمورات دی ایا صفات د نبی رې چې د نبی داډي وادرو خانه زیر ورک مومنانو تایقیدن د پاره د الله طرف نه به فضلن کبیره فضل وې ثواب وې یعنی نه عضوی مع مدار ممان نه خبره د کاپیرا نو دموونه پ قانو چې غې د توی گزاره کو و دا اضا هم پرېده او دغی غه د بې دغې د خبرو پرووامهساتهته ځانو سپاره پارله کافیید الله وکیله زیما یا ی هل الذي نه آمنو ځه قفتمل محات مخکې د ځین نبر زلان هاان د تلا کو شو. چ زید رضی اللہ <سؤال> عنہ هغه طلاق ورکړو نبی علیہ السلام ته نکاح غستوا چون کی آمد خول به هوا و اس دا هغه زنانی د طلاق ذکر چې هغه غیر متخول به هاي الله ويا ايحو الذین منوید ایمانو الله اذا نکحتم المؤمنات کل چی نکابانی والی تاسو ممنانی زنانا سمتو اللکتمو هنانا بیا تلاق ورکو یغیتا من قبل انتا مسوهنانا مخکد آغی نچی تاسو لاسوڑ یغیتا یعنی مخکد جیمانا اونکا تلاق امکلی فما لکم آلیهن من عدت انتا تدونها نشتت تاسو د پارپد زنانا و بانی سعیدت چشمی ری تاسو آغی لرا اس عدت هم نشتا بس چې څنګه خاوان طلاق کینو بل خاوان سره نکاح کول شي ځکه چې دا واده شوی نه و تا او واده شوی زنانه ایدت مخکې 130 چې دوی هیز او چې دا کومه زنانه هیز نه نو بیا درې میاشتې وي فمتعوهن او, او غبی سره طلاق کې وراشي فمتعوهن پس جوړا جام ورکړي دیلارا کماهر نه مقرر او کماهر مقرر وی نو بیا نیمه وصرحهن صراحهن جميلہ پر دے دے پ پرې خدلو خستاو سره ان د سنت موافق طلاق ورکه بدعي طلاق مور کوي چې دری په یو ځل ورکی یې په هیڅ کې ورکه نو دا سم یا ایو ان نبیو ان احنا لن لک ازواجک لاتې اته ته اجورهن اس خطاب نبی صلی الله علیه وسلم سره اول زمانہ کومه بیا پدی کې وشکالو داری بز جواب یا یوحن نبی وی پیغمبر علیہ السلام انا احللنا لکا یقیدن منگ حلالی کڑی دستا دپارا ازواجک اللہ تی آتی توجورهن دازان سر نخکا وخان شمار یو کسم بیبیا نیستا آغا چتا ور کڑی دیغی تا داغی محرون آغا بیبیا نیدر لجائز دی چکمولت محرون ورکیو نکا ور, ور سرکی تاک دیسر نکا جائز دویم چه دینو وا ما امینو کا او منج جیسکری دی تا لا غزنانا چه مالکانې مالکی استا استا غي ان اسمان استا وین دی مما عفا الله علیک دا غین چه مالفای کرا واست دی الله پتا نوین زی دلم دو شدوک اسم شوی دریم. و کا او نونا دا ترستا و بنات کا او نونا دا پپوستا یعنی دا قریش و زنانا. و بنات خالک او نونا ماماستا و بنات خالات کا او نونا ماسیستا ماستستا یعنی بنی بنوی زهر زنانا. اللہ <اللاتي> تی آغا هاجر نما کا چې هجرت یې کړه دیتا سره د مدینی تا دماکی نا و امراتن سلورم کیسه هغه زنانه مؤمنه تم مؤمنه ان وهبت نفسا هل نبی خوبه هغه خپل ځان نبی علیہ السلام تا بغیر د مہر نا ان اراده نبیو که اراده یې د نبی صلی الله علیه وسلم ایستن کی ها دات په لکابانه والی غیلرا خالص وتلق من دون ممنین دا واحبا چیزانی تا تا بخلیر بغیر د محرنا جایز دستا دا پار ما سوا دا نور و ممنانو نام نور و ممنانو لبغیر دا محرنا تشنی شای واضی جایز ندن نکاکی بخام خام, خام محرگ دی قد علم نام فرز نام علم نا نا سو کسو نزکر شو, شو, دا شو سلو لازان سیاد ساتو مخبضان قد علمنا ما فرضنا عليهم فتاقي سر معلوم بمغا تاغا چې مقرر کړی دی موږ په دې امت باندې په امت سره مقرر دی مہر او په امت سره مقرر دی فرض دی د دې د بيبيانو بی حقونه نبی باندې مہر نو او د یو بيبي ځان له ځان له حق نو خوبيام نبی په محرم ورکو او نبی پر اغه مه انساف انصافم کو پتا چې سره معلوم دی مونږه تاغه چې پرسکري دی مونږ په دغه امت باندې په بارده بیان له دایکي او مامل کته مانو غن یا اغه چې مالکانی د دې لاسونه یعنی وینځي اغه بوله مونږ جايس کری لیکه لا یاكون علیه حرج مونږه تا لډیری بیان جايس کری دیر پار چې نشي پتا باندې تان سیا پتالین د مسائل کې یا پداوت دین کې چار خاندان کس طرح رشتہ داری خرا نه متاتبر او کاوٹ نه وکانا الله غفور الرحیمه دلاب حسن کون کوں رحمتون تو رجی من تشاو من غنه تو اوی ایلی که من تشاو رستو که تا چاله چیو غواری ده زنانو ناو زیور که ده فل زان سرا چاله چی تو غواری و منی بتغیتا نبی بانی تخسین لکه فرز نو چې اغا را تیرا غواری زان خواتا ممن نه غینا عزلتا چې تا د زان جودا کړي فلا جو نه حالی که پس نشتر ایس کسم گنا پتا باندی در طول تال جایز نیز زالکا ادنا دانیز دیده این انتقر آیونو غنه چی اخی بشی سترگیده دی ولا یحزن ناو خبب نشی دی و یرزوینا خوشال بشی بی ما آتیتا غنه پا آغی چی درگور کری تا دی زنانو تا کلو غنه طولی بخوشال اصل کې داس دیده چی و یرزوینا کلو غنه بی ما آتیتا غنه واللهوی آلم والله پویگی پا آغی چستا و ما وكان الله ديلعليم حليم ابو يصبرناك خلاصہ داشوا چتاوانی دبی دا بیان مینس کی تقسیم و انصاف فرض نہ رہے۔ کم مزان سرے سارے کم رشتکے ندبستہ خوخ سو زور دربان نشتے چ خامہ یوی سر سونا وقت پاتگی کی بلے سرما غم رواخت یوی رس چور ور بلی بلے لب عمر کے خوبیاں اللہ پہ نو فرض کریو نبی علیہ السلام پر لازم کرو اغه بتول بیا نو سره یو شعر معاشره کې د وینځې ورو لا یحل لکن نساء من بادو اس معنی تا ګورې حلال نه د استاد لپاره زنانا پست د مختنو خزنا او نه د جایز د لپاره دا چې تبدل کې د لران بهنه په دیسره مین ازواج نورې بی بیا نه چې دا طلاق کې نوری وکي اوس دی ایت کې وایي چې د دینه پس نور خدای تعالی نه دی حلان کې د نبی د پاره خو الله پاک ډیر بیبیا نه جایز کړی او نه به تدا معنی ته نشته او دلته وایي چې دغه کمی دی په نکاح دی دا خودي هو نورې بنه کې نور جایز نه دی نو باز مفسرین وایي چې دا آیت منسوخ منسوخ څنګه لري چې مخکې الله پاک وي موږ دلته ډېری به بیانې جايس کړې دي اوس نو لري دلته جایز نه دا منسوخ شو خوشا الله رحمت الله له اغه وي چې دا آیت منسوخ نه دي ګوران منسوخ نه دی که دا مطلب شي چې نورې فضې دله جز نهدي نو بیا بل پرې منسووف ځکه چې نبیله خو الله ډریوي بیا جائز جایزړی خو که چرته مطلب دا شي شي چې د دغې نه بدل مطلب باې پاسې روشي نو بیا آیت منسوخ نه دی او ځ کوم د تته توک شو. نبیل اللہ دیری بی بیانی جایز کردید خود دی سلور و قسمونو نبا هر بانائید ما تا تشمارل یو قسم آگا خزی چی نبیو سر نکاو کیو محر ور دویم قسم وین زیری درم دا پلار او د مور ترپا خاندانونو کی پتر و پپونونا ماسیو دا مامانونا او سلورم چی او خزراشی و تا تزان اوبشت ندی سلور کی خود سمرا کے دی سلور قسم کی قوا خود دی سلور قسم نہ بہر بن کے اس پر پوشی جدی سلور اقسام نہ بہر نہ بہر سنگ نہ لگا مطلب دے یو خزم مومن نہ دا یہ ہجرت نہ دے کڑے یا اگے دا مہر نہ دے ماف کڑو تو لمہر نہ ور کے نو دان ری جائز طالبیا بلکې د سلورو کې چې سمر تکول شيغه کاوه پې کې پتابه پاباندي نه نو معنا بوستد سه اوکي لا هلل لکن نساء نری حلال استاد پر زنانہ من بعد او پست د سلورو اقسامنا دې کې دنه کاوه چې سونه کې خودینه نام نه دا معه تفسییر پر طببیم کړړی ای منبا دل اسنا پیللتې سیت د غې افساو نهپ چې کمم ذکر شو نو بیا پې معهبانې ته منڅوخ نه شو شو والله او نې جیسستا دپاره اناند تبد دله ب هن نه دا چې تبددل کې پهدي مینه وااجې نورېبي بیایانې او دیله تلاق پوررک واللو آاج بهکهخصنو هم اگر که تعاج کې چې تاله خصن دې نورو مگر آنگا چه مالکانی ستا خیلاز اینی آگا که بدلینو ٹکتا نور نور اکتاولیشی دے اللہ توکان الله حوالا کولیشین رکیبا دے اللہ تعالی پارشیبانی رکیبا ساتم کې یایو حل جی نامنو لاتت خلو بیوتا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اس خطاب مومنانو تا یایو حل لزی نامنو اید ایمانو علاو لا تدو خلو بیوتن نبی مدن نکی گئی پورونو د نبی علیہ السلام تا ایلا ایو ازان لکم مگر دا چیز جازتو پڑی شیتا ستا ایلا تو عامین دا پار دا خوراک غیر ناظرین انا مکی نی انتظار که انکی پا خیدو دا غیتا اینی وقتی مزید لیکن کل چیزا دعیتون داوت درگلی شتاو استفاد خلونو دن نشئی، فیزا تو عیمتون پس کلم چی خوراکو کفن تشیرونو فوار شئی، ولا مستانسین لحدیث او مکنی ساری دنکی دپار د خبری، اِنَّ ذَالِكُمْ کَانَ يُوزِ النَّبِيَا، یقِنَ اندھاکار ستا سو دے چی تکلیف رسی نبی تا، اصل کی قصدہ سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اګه چې کله زینب رضی الله عنها سره نکاح وشو او الله او تویل چې ستا ته بيبي دا نکاح شوه د بوې نبی عليه السلام چې هغه راوستا نو خلکو له دعوت ورکې چې اله کزما واده وشو او سبا به غفير تاسو ما سره ډوړې ښه د نبی عليه السلام پور ته فرسړې خوشاله ده خو مبارک فرات ټول را چیرال ډوړې هوهاله شوا نو چې ډوړې اوهاله شوا نو بس دی دیناستی گب شپ لگئی نبی علیہ السلام سوئی چ روڑے اوپر چ دی لاش نو خلا ہن نبی علیہ السلام ډیر حیا ناز صڑیو داس خوول ویل نہ چل کمل منو بس د دواو کے زئی کنا دام نہ وئی نبی علیہ السلام کلا تنگ شینو پاسی کی باروزی چې زفاس دی بم پاسی کی چہرہ نبی علیہ السلام لاڑ نو مون سکو نو دی بم نبی علیہ السلام لاڑو دی با خپل خبرې کول بیہ نبی علیہ السلام راغه کی نستی تو بیام لگیاو بیہ وتے پاسے ندایۃ نرا لل انس رضوان ہو روایت دے ویرا چھکلن خلق خبر شروع فل نبی السلام لاڑ بیہ بیان کو کوٹو را سوگر زد ار بیو تم بارہ کی مر کد وادر بیارا تاو بیا چې بیا لاړه او پټګو ور سر صاحبه هغې پاسې د چې ل یاره نهور دی. نوما تو چې الله خلک لاړه بیا نه السلام را نو دا تون نه راله الله و چې کله د نوبي پورت لاړ شي نوې خو به نه ځ ځ خو چې دعوتې دله کن ورشي خو دوه طرقې به یاد ووي یو به ډیر وختي نه غیر غیرره نازوری نه انا. چداوت دې دلذر کړې دې چې د ګرمې ډوډۍ بخورې او ته سم د ساغ راغلې نو ساغ خو د ګرمې ډوډۍ نه ملاويږي نو سمېلمستا قربستا خدمتو کې او کتل ته تیارې نه وکړه تعالی کټرا بار کله په بالا سره کې او کله بدل اوبر اوډیو دلته به دګمار پسې مر خلاصې چې خولې خور ک خلق ناس دي او ته وسا پورې لا بيغهمت تیارې دې نه را کړې په پیورم بلې او خلق را جمع شي نو هغه وتنو چې داخله کولی بيټې مراله پیم خدای غورا په وخت نو دا وخت تللم غنادا بعض خلک سم دا سارا روان شيږي نو آل کې نو لو زايول دا ځان له پوره ګران کاریو چې لا پکې باران نه بیا هډيرا ګران نشي خیال لري هغه بیا سره ځان نشي سمبالول نو مېمانو وبکمځي بل دا چې ډوډۍ دی او فرا نو زمون خلق چې ډوډۍ خوړی نو بیا ډاډا ولاګي چې ولا راوډاو کله او کله شناو بس ګټ کوو بيغمه کینې غف لگاوا هیڅ شي شروع شي قربا غریب وي چې ټټونه مېره بلچا نراوړي دی خدایا دابم ولغواړي او سامانونه به ټول به زیری دابم سمبال ولغواړي او ير کارونه نورم روان دي دپوس دی, دی تناستمه نو هغه وروه هیڅ شروع دی نا قربا بل ته ستوم کی چې خیاد لالا دډاوکینا او تو ته دا نه نه بس لاله کار مې کار بد نه یو زم ما کار دې پیو باسا ها تا غزینه ځ او بل داده چې لکه د شا زینت څنګه او تر اغله او ناس ته دډه دی والد او خوراک لراغه او دې خورا اوس ناس ته نو چې نور خلق راځي به تمږه کینه هغه غریب نه چل نو ولې خلکو باندې بوجرا ولې نو بشروړې دې وخلاله بیا لا شاشه شپ شپ شپ د دې کېږي پروګرام خلاص شوادہ بل پروګرامو بلو بیا راشه نو تاته وکړو اوسګاری بیا تکې ډډو وکینه نو بیا چې تا سونه زمیر وېد بیا ناس خود د غورس استاد سره د غپم نه دنګ ولکینه زاد ویتم لیکن ا کتا دا خود نبی عليه سلام کوه یادې نو کومنګ د بل چا دعوت لمخ خلاص شنو خپدې کې بنه یا د بلچا په دعوت کېل ته پیغام ډډی لګاو نو قدې باندې احکام القرآن دی مې جستاس لري دي چې دا حکم مگر چې خاص ته د نبی رسول سلام الله او دا غته بیان مبارک همانه آمدا زکه مونږ د نبی د اتبا ماموري مونته حکم شویل مگر هغه څه کې چې کم شي نبی الله خاص کړی نو دا حکم مع مخل دی او عام او دا وته نو کې دي چې په وخت مزه ډېری ساره ګما وس یو نه سړې دسي کنه چې اغه ستا اغه سره ډېر وروږد ی خپل پروګرام دې لکه د رشتداو اغه چ پليټ لار شنو بیا سره هغه د خبرې منه کې ویتل کده پر دومال په غرمړالي نو دغه له وس په وخځه اغه سره 파را چلته وله دی بنه دوه بوله ټکی آلته وله چې نه ور سره بلکی آلته وله مطلب کار سره برابر کې سامان سره نو دیل لارشه دیلمد چلته په مل مکی خدمت للارشغه باندې بوج بکم شنو بیا په واخلاص شپینه ولا لارشه همڅ ګنا په کې نشته صحیح شو لیکن کله چې داوته درغری دن دانشه کله چې خرا کو کنه خواره شه ولا مستئنسین له حدیثن او مکه نه یې سره د پاره د خبره یقین انداکار استاذو دے چې تکلیف را سيدنا بي عليه السلام تانه په هغه شرمېږي حیا کې استاذو نام او الله حیا نه کېد بیانولو د حق او کله چې غوارې تاسو د بيبيانو د نبي عليه سمم <سلمان> فسلوهن <سلمان> من وراء حجاب غوړې <سلمان> د پردې نه امهات المؤمنین دې خو پرده به یې ورخا ځکه دا صرف احترام به نه قدمه نور شریعي پرده به یې که څه په کاری نه د پردې نه به دريږي او هغه به غوړې ځالیکم از خالق قلوبکم وقلوبهن دا کار 700 ډیر غوړه دې 200 زنه 700 زنه رده دې د پاره وما کان لکم او ندی جایز یا ندی سید تاسو دفاره انتو عضور رسول اللہ دا چی تاسو تکلیب رسوی رسول دلاتا او ندی چی پنیکا تاسو اخلی داغی بی بیانی پس داغه همیشا یقینا دا کارست تاسو دی پنیز دلات عزیمالی رلو یگونام این تبدو شیعنا و تخفوهو فا ان اللہ حکانا بی کل شین علیمان کخکارا کوئی تا سو یوشی یا پتا و یغی لارا یقینا ناللہ دے پارشی باندی پوام لا جناح علیہن فی آبائی حننا نشت دے گنا پا دائی باندی پا بارا دا پلارانو دا دائی کی دا حکم چکل رائی او د پردی حکم علماء و د دا, دا زینب رضوی اللہ انها د نکاپ و وقتی راغل اناس رضوی اللہ انها و نبی علیہ السلام دا صحابه ناوست که نا انو بس و ای نبی علیہ السلام بارو ود چکل دی لار ما نبی علیہ السلام توی رسول اللہ صحابه لارل وی لارل وی خواه نبی علیہ السلام راغل ما نمخ که و زور پسیر آروانو نو پردی را و غرز و علماء توی نس م بس پردا دخه حداغې پس د پردې حکم شروع شو او مدارک لیکلې دي چې عمر رضی الله تعالی هو وبا نبی له سلام تبار بار دا خبره کوله چې یا رسول الله استغفرت نه کان خلقم راضی ناکاره خلقم رازی. او دا به بی بیان مخه تعوری راوری ګرځي را ګرځه چې پردې خو یا رسول الله کته د ته تهو کومه چې دای پردا کینو دا بډې راځي ابي بیانې بده عمر ته دسه غسوي وې ته اوس د تهو وګورکنه چې لکه دا پری د چمګو د دین څخه واو واورکنه دې مونږ ته چې پردا کښې دا اوس مرته سوې یاره نو دسه بوته غسمه پړې خلکه لا عمل درامت په نو شروع شوې د پرده حکم بیا راغې او د عمر دا خبره هغه مون عليه شو ډیر موافقات دي د عمر رضی الله عنه د شریعت سره چې داغه په فخ واغشان وحيب الله راولېګل لا جنحه علیهن فی ابائهن ولا ابنائهن مچې د پرده حکم راغې نخپلوان را لیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده کوي موږ نونه دی زمو خویندې د نو دا وسنګ شي دا یا تونラル لا جونها علیهم علیهن نستد غنا باندي په بارد فلارا نو ددای کی کدارینه پردانه کئ ولا ابناءهن نو په بارد زامن ددای کی ولا اخوانهن نو په بارد رونو ددای کی ولا ابناء اخوانهن نو په بارد رونو ولا ابناء اخواتهن نو په بارد خو راینو د دای کې ولا نسایهن نو د مسلمانانو زنانو په اړه کې دلته ګره دا خلک کم کر کړل سورته نور کې ډیر ذکر کړو نو دی باندې پرخد باندې ځان پوښتہ ال تصرف اظهار د زینت د هغه خلکو مخک جایز او د هغه خلک د دی سره خلوت او ځان له ناس ته جایز ده صحیح شو بعضه خلک د دسي چې پرده خو تنيشته خو ځان له باغه سره کول او باز داسې دي چې پردام نشتا او ځان لپاتې کې دیوم شي لکه ته چرته ځې او ته چې ده خر ص وي چې ته باه شي من کارره بن پاتې غ ستا سر د ښې پلار دی بلکله غه رالی شي یا چېې ن د د زنانو خپل زمن بند لارې نته مور او پکور پورې او ب شکسې دی شي پرورې دی سک اوتهورتهې چې زنن زما او ته باه شيسپله خورور سره پاتې کي ب ش پاتې کې دی شي دارنګې روواه دیخور دی مسلمانانې ښ دی خلکو سره یوااز جونتی رالی شي هغه نورجیبي نو پردا کټه نشته ہوئی وازه جون تیر اول سره مناسبو ندې کا نام مقدسه نور کې تیر <تسجن> شو <تسجن> وَلَا مع لکه طمان غوننا او نه په باره داغې ولاو کې چېنیوننج مراتدي ورخه عکان نه چېمالکانې <سؤال> د د خللا سونه ولام چې دبالر د غنم پرده په کار ده وته ک الله هوری د الله نه د پرې په باره کي ان الله هې نن الله کاه دالله کولی شین شهید دهبارار سپاندېعالی شهدن ما عالیمان ان الله و ملائكته يصلون على النبي ان الله يقينا الله و ملائكته و فرشتي الله يصلون شاباس وی پنه ویلی سلام یا مهربانی کی پنه ویلی سلام الله رحمت علی کی پرشت درود وی یا او الذین امنو ایمان والو صلی علیه وسلم تسلیما تاسو دعا کوئ دی نبی ته درود پیوای او سلام وای په اغه باندې صحیح سلام خص سلام چې کم شریعت نه ثابت دی دین ادا معلومه شو او دا خبره یاده کړه فریشتي <سؤال> الله په درودوي نو اللهي صفات کي د موس پرشتو مخکي فریشتي درودوي نه دعاګان کوي مؤمنان په درودوي اينه دائم دعا د دا رحمت کوي صحابه ويا رسول الله سلام اوره ته معلوم خوصالات په پتا څنګه وایو نو بهترین الفاظ د بوخاری دغری چې کومه په مانزه کې د درود وایو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید و اللهم بارک دا د مانزه د روث چې کوم دي د درود ابراهیمی وایو بوخاری کې راځي چې نویر اسلام سلام صحابه ته دا ترتیب ورکړو چې دا سی بوایي سیدہ او دا درود په زندګۍ کې یو ځل خو فرض چې خامخابوي کړي نو غټ مجرمي او بیا بیار بار بار وین چې کندې سنت او مستحب دی چې دا نبی رسول الله نم راضي نو ډېر درود دیوایه صلی الله علیه و سلم او نبی رسول الله وی چې څوک په ما یو ځل نو الله په لسن رحمت نراوي راي بس که زوونه ثواب ګټل غواړو درود دعای پیغمبر اسلام یقینا الله و الله پرشتي یصلوون علی النبی مې ربانی کې په نبی باندې ایمان دې ایمانوالو تاسو دعا در رحمت کوی هغه او سلام وای په هغه باندې سلام ان الذي ی عزونه رسول الله جره یخې نهغ کسان چې تکلی پرسي رسول دا اللهته لا نه همومله پلانت کړي ددي لر الله په دنیا اخیرت کې او ت کړړی د د دپار اذابه مهمه اذااب سپ کوون کې وال الذي عضون المؤمن وال الممنات هغه کسان چې تکلی پرسيی ممنانو سړو ممنانو ځناناته بغیرې سبب بغیر د غنانا چېغییس غنانه د کړی فق قد احتمالوا بہتان و اسمم مبینا فتح سر دی چت ک یو بدنام او گناہ چې مومنان سوک پریشان کړي دروغ پی جوړی الله وی دا ډیر گونګار دی بہتانه او تڑا یا ایها النبی قل ازواجک وبناتک بیاشتہ دے نبی علیہ السلام تا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ل زوا جي کا ببينوستاتا و بتي کو ننوستاتا نو د نبیريسلام سور ز نفنب روکيا اون مڪل سومفاما رض الله او بي بيانې د رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم چوي نو اغنه د قوره شنوي یو عائشه صدیقه الله تعالی عنها داد ابو بکر صدیق رضی الله عنه لروه دویم حضرت حفصه الله عنها د عمر لروه رضی الله عنه بل ام حبيبه الله تعالی عنها داد ابو سفیان بل سودا او بل چې د نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا پینځه د قرې شونوي او عضو بيبيانه چوي درې بيبيانه چوي نو هغه د عامو عربو نوي مېمونرزي الله وانها او زينب بنت جحش رضى الله عنها او جويريه رضى الله تعالى عنها او يو چدينو هغه د بني هارون نو صفيه رضى الله تعالى اے نبی علیه سلاما او آیخ پلو بی بیانو تاو نمو تا او دا ٹولو ممینانو زنانو تا یو دنینا علیہن من جلا بی بی حن چرا تاو دیکی پزاندانی غٹی غٹی سادری ذالک ادنا ایو رفن فلا یو زین دانیز دید ایو رفن دو بانا گانی دی چی پردر کئی ظکه ادنا دانی دی د الله ی ف نه لا مقدر کار چې دی به نهپېجنند شي چې سوکې نو تلیب او ت نه شیر سواللی ینی مطلب داې چې کم مخالفین غواړي چې د رسله سلام باې هوس نه کېږ دغهبي بیایانو تظره ووررسی نو چېدی پرده ک نو پرده کې پته نو لږي نودی تو تکلیب نه شره یو با دویم ی رافه چې دای به اوپې جډ شي چې کله دیی پرده کړی دا نام به ک نه شته به ایو رفنا کاي او رافه چې اوبه پې جنډی شي چې دا شریفی زنانه نه دی نو بیابد نهشي تنګې دی ځکه چې کله ځنا نه بې پردغې سره روانې مخف پوه شي چې دا خاان ده نوار سری ورته چې دی نو اشاري کوي او کله چې زنانه مکمل په پرده کې دا نو کم هغې ته پهغلت خال نه شيکتې دا پې تاسو څنګه وایي واي اور اپنا جدا بو پې جن دې شچ شریف دې نو تکلیف ورتا نشر سواله فلا يعذین بس تکلیف او تنشر سواله دې الله باخنه کون که مېربان لیل لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون اوس بیا د منا پ بنا بنه نو شو منا پ طه وغ سان چېمون د ای کې مرض دی د من پمرجیفونه فیل <سؤال> مدی نهتی او دررو خبرې کې په مدی کې لو به ابن نوخه مسلط مسلت به کومون تع لره پی باندې س لاو جاویرو بیا بی پاتې نه شي ستاهروسته په دیې الله مگر لگا لګه لا یو جاویرو ها کپې پاتې به نه شي مدینه پهې مدی نه اولهوي دا منافتانانو ک بعضې خلک ته تقی ته خبرې بیاخور راوللی او بعضې به زنانو تممیران کو داغ یاره مالوي نهبل نه شوي ب د ا نهاسسو کې فکم دی کې چې دی منندلی شو اوزونې او ی بشي و پې لو وجلې بشي تله پهوجلو سره طرق د الله دپارې کاسانو کې چې ت شو پهخوا اوي چری به او نامې ته طرق د الله ان ناس تپوس کی استانہ کو خلق کو بارہ قیامت کی مشرکان تپوس کو چ زره راو نرا والا او یہودو تپوس کو نو مقصد ہے سدے امتحان دے چور کی قیامت علم خو اچاتا نش تچ دا نبی دیس جواب کی کنا دے مو چے والله تا پتا چے امتحان ہے نبی علیہ السلام <سؤال> یَسئلو کناصو تپوس کے استانا خلق النساء تہ په بارد قیامت کی او تور توای چې کنه د قیامت د الله سره دی واما یدریک الا ساعت تکون قریبا او کته چې کې دیش قیامت وی نیس ان الله هيت ان الله تعالى لعن الكافرين لعن ترال گلد پتافرا نو دا تخویب دی واعد لہم سعیرات ترکڑے دے اللہ دے پر اور گرم ہمیشہ دی پدی اور کہ ہمیشہ لا یجدون ولی و لا نصرہ وبنم می دیس دوست او نسو کی امدادی یوم تقلب وجوہهم في النار وکمرش نسپور بکری شمو پونر دی پر اور کہ وے بدای سے منگلہ راہ الله چ منگتا بیدار کڑے ود اللہ وا اطعن الرسول منگتا بیدار کڑے ود رسول اللہ سونا بھخوا و ہرمان ب بیا کی خوخت لے وا دی بھوئی چر ربنا اے زمنگربا ان اطعنا ساداتنا و کبارنا یقینن منتا بیدار کڑے وا ساداتنا سادت انا دای ځتمندو مشرانو زمنګا وکبرا انا ای علماء انا دعالیمانو علمانو زمنګا الله مونفوول چې دی په سویلارهی فازو اللون السبلا وغي خطا کړو موږ د سمیلارهنا موږ ته توحید تلارهنا الله خطا کړو په شرک مبتلا کړو قرطبی و یان سبیل التوحید یا اللہ <سؤال> دی مشرانو او دینا کارمو ملایانو موږ ګمرا کړیو نو صلی یو درخواست ته پېښ کو چې ربانا اتهیم ذی عفاین مینل عذاب اے زمونږ رب ور کې تدې تد چنده د عذابنا ول عنهم لعنا کبیرا او لنترا ولې ک پدې باندې یا اللہ لنت لوی یا ایها الذین آمنو لا تکونو ک اللذین عذو موسی اس حطاب دے دمو میں نانو سران یا ایوها اللہ دینا لا تکونو مگے گی تاسو کل لدینا بشان داغی کسانو باندی آزو موسا ې مخې سره سری ګوره چې کله دبيدلله د چا خبره منې نو به چېنوطال الله سزا در کوین او دا به د تشمنې جوړېږ اوڅوک چې دله نپ خهپ کوې دغ د سونه ت خللالی نو غی سزا دررکې. د کوره پسیداراله اے دیمانواله مکه کې کسانو آزو موسا چي تکلیف را سواليو موسی عليه السلام تا فبراه الله مما پس لاس کړو الله تعالی غلره داغینه چديوي دا څه تکلیف یې غلا ور کړو نو علماو لیکل دي اګه دا چې موسی سلام ډیر خیانات سره یو بني اسرائيل با راغون شو په شریقه وبو کې لامل موسی سلام بدې سره یو زين الله حیا وب کې نو دې دا مشورکړه وې د منګ سره زکانه لامل چې د باندې برګې مرز دی کده کمی صبح څن ټول معلومي اده یې تمره مشورکړه چرچا به ویله یې موسی علی سلام باندې برګې مرز دې نو دا موسی سلام السلام په دې خبرو ډېر خفه کېده چې ما باندې کمرې او دی ما بدناموي نو یو ورځ یې الله د موسی علیہ السلام سپایي کوله موسی علیہ السلام غسل کوله بل ځان زده کړو لنګي او نور سوایي کپڑے لری کړې وي دوی وغټ باندې کې خورې او موسی علیہ السلام لامل چوي لامل او راوت چې دا کپڑے واچي بس ګټه روان شو موسى اللہ علیہ السلام هم سارا واغست واغست واغست واغست و او حجر اے گت ودره گزما جامعه ده و تختوله او گت خلاس ده موسى اللہ علیہ السلام ورپس رسط ده او گت مخد مند مند ده, من ده. ده بن اسرائیل و یا دیرا اے که بد دنیا خلق ناجم وروق بناس ده گت نیغا غطی ریلاله ام موسى اللہ علیہ السلام ورپس ورائه وان اسرائیل چې د موسی سلام السلام ولی ولیدا بدن ولیدا تول ویل چې دا سمرخېسته انسان سمرخېسته بدن سمرخېسته ځواني هغه راخه خلکو د باندې برګیه مراد ده صفایي د موسی علیه السلام د غټې په ذریعہ الله او کا سلام علیه السلام کو جلالی سره مضبوطه امسا او سراوه وتیونی ولا وي تا مان راځمې وزرا وتاه ولي په غټه کې وې سم چاپونه جوړ شو د موسی علیه السلام د وحالو د لاسه خلقہ اللہ والا غصفائیوں کڑا فبرہہ اللہ من صحیحوا اللہ لری غیرت دی جو نبی پسیچہ خبر کڑے دا داغی صفائی اللہ کڑے دا دویم دا چ مخہ تاسو تما ویلو خزے تیار کڑے واغی ویلے چ دمسر زناو نو موسی سلام السلام اگے الله تارے اللہ الله کی اگہ اللہ چ فرعون نے تباہ کڑے نو بس اگہ ویرے دا وینہ دا مال قارون پیسے را کڑے درو ویم دا سنور تلیفونه چې وتویل منګبال ستا نهګوتمنو چې تمته لا نو بس تکلیب په تکلیپو د ب اسرائلو نو الله ن بیر سلام او مته ووي چې تاسو تااسې وونه کوئ چې خپل پې غمبر تګ نه کې چرته یایو هل نا من د ماه والله اوله تکوو مکېږئ کللهنا په شان داغې کسان نوقازه او موسا چې تکلیې ورکه مثالله سلام ته پهبره او الله مما قاللو پس لاس کړړ واللهغ له داغ نه د دی ویلو وکانا اند الله وجهها او دې پنځه د لاوا نه مخاورز او چته مرتبه والا یا ايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا اي د ایمان والو و يره گی د لانا و اي ونا سديدا د انصاف و اي ونا نه را حق ونا يصلح لكم معاملات من الشريعه موافقا قبول بك اللاستاس ورستاس او اعمال ويغفر لكم وباخنه بك تاسو تزنوبكم د گناو ومیتوی اللہ ورسولہو او چاچی تا بیداری اقلد اللہ و دا اللہ دا رسول فقاد فاز فوزا عزو امام و تاکی سرد کامیاب شک کامیاب ایلو ایسرا انا عرضنا الامانتا لسماوات والجبال اوسط زجر ت یو قسم تمهید دی ان آرضنل اماته یقین من پیش کړړی وې مواري مانې تګوره عل سماواې په عسمانوو بانندې وال آروو بزم کا باندې والجیبالې پهګونو باندې اور یو شیل لالسپلهې مواري ورک ت بدا کې طبدا کې په اب نه حمل نهې فابين الخيانه نفصري انكارك ذخيانت كولنا pare ki فابين الايح اي يحملناها مدارك معنا كي اي ابين الخيانه فيها غير انكارك قد ازموارو كي ذخيانت واشفقنا منها او وارد الذخيانت كول ود دینا وحملها الانسان او تو کپ دی کې مواری کی انسان زکا چه <مت> انهو کان زولو من جهولا دا انسان چې د دیده لئی ظالم و جاہلا سمت لف اللہ وی منگ دیده تمام مخلوق له مواری ورکری و بیلا بیلا اری او خپل زی مواری سر ترس و لیو و انسان خپل زی مواری سر تا و نرس و لیده پکی خیانتو کار و س زجر لیو عزب المنافقین والمنافقات انجام بداشی دید پارا چی ازابور که اللہ مناپقان و سڑو مناپقان و زنانو تا والمشرکین والمشرکات او مشرکان و سڑو مشرکان و خضو تا و ی المؤمنین والمؤمنات او چی میرا بانیو که اللہ مؤمنان و سڑو مؤمنان و زنانو باندی چی دک دید اللہ حکمون سیمهی کنا و الله اللہ عدی اللہ غفور الرحیم بخنک کون که او میرا باند کی دولت خطابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دولت سمت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولہو الحمد فی الاخرہ و هو الحکیم الخبیر سورت سبا مکی سورت دے بنزول کی ات نمبر سورت دے پس دو, دو سورت لقمان ننازل دے او ترتیب د سورتو نو کې سلو ور دې نمبر دې پس د صورت احزاب نو رب تو مناسبت د مخ کی سرا په غنو وجوه دې مخ کی نفي د شفاعت تهریوا په دې کې اسباد د مسله کوي په دپعد شبہات وړاندې یا مخ کی ترغيب او اطاعت د الله او د رسول صلى الله عليه وسلم ته پدې کې نفي کې د شفاعت قهري چې دا مبدا ده د تواد الله او د الله د رسول یا مخ کې صورت کې ذکر او د عذاب د منافقانو او د سړو د خزو د مشرکانو سړو خزو اخرې ايت کې صورت کې علت د عذاب نو هي يا مخ کې ولي الله د یو انسان دو زونه نه پیدا کړی چې په یو د الله نه یریږي او په بل دی غیر الله نه بدلته وی چې شفارت یې نبی او نه مالکان دي او نه او تعالی د شفات دی ورکړه چې ته ګری داغې نه يرکه داوود سوره نفد شفات قهریا چې د الله نو سو حضور اخلاصول نشي کوله او په دی باندې سلور واقعات یو د داوود دا علی دا السلام ندپا دو شبهی دویم دا سلیمان علیہ السلام ندپا دو شبهی درین دا جناتو ناو سلورم دا ملائکونا دا سلور شبهی بمرتوی چداغین دا دا شفعات تاک معلوم دا معلومی دا دا تحریح دا داود علیہ السلام شبہ شبہا دا پلسم آیات کی د سليمان عليه السلام شوبها دولسم آیات کی د جنات او د شوبه دفع سوالسم آیات کی او د پرشتونو په درويشتوم کی خلاصه د سورته دا سورته سلور بابونه اول باب دنه هم آیات پوری پدې کې اول داود توحید بیا دلائل عقلیه په داوو باندې بیا تخویف اوخروی او بیا زجر په انکار د اخرت بیا زیر مومنانو تا, تا. تا. تا. او بیا دلیل نقلی د احل کتابونا او بیا تحوی پی دنیاوی دعوه, دعوة امتیازات د صورت صورت منتاز د پا ذکر ده انعامات مخصوصو پا دا داود علیه سلام او سلیمان علیه سلام او صورت منتاز د پا ذکر کر ده نفی ده علم غیب ده جناتونا او صورت منتاز ده په بیان د رد ده اقسامو ده شرک او صورت منتاز ده په بیان د واقعي د صباح والو او دا صورت سوره ممتاز ده په بیان د هغه معجزات دا دا او د داوود او د سليمان عليهم السلامات د دې ځای نه هم په دغه معجزات منګوي لود قرآن په اول کې چې قرآن عظیم د فهم په اعتبار سلوري سي اوله حصہ سورۃ الفاتحہ نتر سورۃ الانعام وا کی مرکزی مسئلہ وا الخالق لکل شیءن هو الله دارشی پیدا کون کی یو الله دی دویم حصہ د دو سورۃ الانعام نتر سورۃ الکهف و ری کی مرکزی مسئلہ وا المربي لکل شیءن هو الله دارشی پالون کی یو الله دی ندری محیسا د سورۃ الکہف م ترڈی صورت پوری و سورۃ سبا پوری نو پای کې مرکزی مسالہ ال مبارک کل شین هو الله بارش کې برکت ا چون کې یو الله دې اوس د ذیزا نه سلورمه ایصه شروع کې تر اخر د قران عظیمه پوری او پدی حصہ کې دو خبرې کئ یوب نفد شفاعت قہری کئ جدالانه سو بزر اخلاص ول نشي کوله او دویم با اثبات د قیامت کهی. دا حصه چه دا, دا چونکه دی کی صورتو نا گنگ گن. دی. نو دی کی با دول اسبابو نا اول باب شروع کی د دا دی سلورمی حسی. او دا بروانی تر صورت سوافات اپوری. پا دی کی دری صورتو نا دی. سوا فاتر یاسی. د دې درې سترتون کې باندې فی د شفاعت قهری چې د الله نو څوک په زور اخلاصول اغه نشي کواله په صورت کې اول دلیل عقلي الحمد لله الذي سفتنا دا کمال دي الله أغزاد دا پارا له ما في السماوات وما في العارض چدا غد پار دي غصة جسمانو نوك دي وغا چزمكا کی دي واله الحمد في الآخرة دي الله پاك دا پارا سفتنا خدای خداي طوب دي پاخرت كهما لكا سنگ چه دنیا كم دي وهو الحكيم الخبير دالا دي حكيم حكمت والا الخبير خب Rar, ar, ar, ar. یالهما ینی جوفیل عرو و یفروجم ها پویږې دله تاله پاغېلی جو فیل رو چېدم نه کېږې د زمت کې وما یفروجم ها او پاغی بانې چې رازی د ډزمک نامنا وما یینځلو مننسسمماما او پاغې چ را جوې کې دباررانانه وما یارو جوف او پاغې بانې چې خیجی د اسممانتهته په د ررسله خبر یا ما لی جو ف عرو پویږ دله تالاپه پاږي چې د نکیګي دز متاګي سمګاګي څه غور چې باران وشي د وبچنتزي د ازمکه کې د دینم الله خبر مړ تا خښت د یو یو مړي د حال نه الله خبر چې دا جنتی دی ودا جهنمی دی دلد جنت نعمت پکار دی دل عذاب پکار دی داران کې کوم خزاني پټې دي اغاوم الله ته پته ده کې مې داني ته بزمکې کیو غرض نه تا نه خب پټې شوي دا غیم الله ته پته ده براشيږي او دا با نراشيږي ما يلي جت الارض وما يخرج منها کوم چراوزی د دې ازمکه اغازر غنی دی شینکی دی جواهرات دی سرسپین دی اوغ چر ا کوجی کی مین باران وری داران کی د برکتونه راضی و ما یعرض فیها اوغ چر د نکی کی پدے یمسیج دی اسمان تا ما ينزلو باران یا برکتونه و ما یعرض یعرض اوغ چر خیج دی اشتےری او داران کے اعمال دے مومنان دی طولن اللہ صبر دے وہ هو الرحیم الغفور دے اللہ پاک دے رحم کر ان کے بخشنا کر ان کے رحیم دے چکم شی ضرورت ہی نو اللہ ارا لے گی او غفور دے دخطلو گناہوں نو دے بندگانوں گناہوں نو اگہ معاف کی وقال الذين كفروا لاتاتن حسرا رت منكرين للقيامت وایامك سان شکوفر کڑے دین برازمنگا تا قیامت کل <بولتا> تورتو اے بلا بے شک و رفی زماد تا سمی پر افزمالت اتین نکوم خام خارات قلب اکیتا استفادی تیامت عالم الغیب عالم الغیب, عالم الغیب ان اغه رب زمان چې اغه پواده په پټو عالم الغیب چې مخصوص شي نو علماول کلی لري چې دا صفت دی د رب بيد پاره ورب ی عالم الغیب شي زماره قسمی زماب بغیر اغه پواده په پټو باندې او باز تیرا اتون کې دا عالم الغیب دی نو چې عالم الغیب شي نو دا بیا څه شي مبتدا دا او خبر بدلی شي لا یع زغوان هم مثال زرتنا <سؤال> په تول ک شله شوکانې رحمت اللهلی لیکي وقال ل نه خاللی من دیوي چې پوه دپله عزو هو نه شي په ډییردلله نه پاندازې د ضرری راې پاسمانه او نځم ک ولا اصغر من ذلك نو لد كده دين ولا اكبرون لو الا في طول كتاب مبين مگر تولي پرم دل اللہ کی دلتا دے کتاب نہ مراد لوح محفوظ او دارنگ سرار علم او وحید ليزي الله ليزي الذين امنوا آم وعملوا الصالحات دام تعلق دے قیامت با لارہ ولی ولی بیر پار چ بدل ور کے کسانو تچی مانے راہڑے دے ملنے کڑے دین اگے تسان دے پر بہانا ور ض زمن والنه سو في ناغې کسان چې غ کوشش کې زمونږ پهتونو کي معاج زینا نه په خپل ګمان ک تاسی چې کدي کم جوړ لوون کې ددي لاره اللهوي اولا کسان له هم دی دپاره عذااب نه عاضاف دی میریجن علیم داغ عاضاف ساخنا درنااکنا ر الذي نه اوتلله معما دلي نفلي ګنی هغه کسان چور کو شوي د ورلمله الذي انجلله ایلي کمرب اغا قرآن چنا در قیشو دیتا تستا در عبد تر اپناغ دی حقا ویهدینی لا سراتم اولارا چهی لا سرات العزیز الحمید لاری دا غالی استای لیشوی زادتا زجر پینکار دا قیمت ویه دسانچی کا پیران دی حل ندلو کم آئی وخیو تاسو تان علارا جلی او سڑی او نبی او کم چه خبر در کی تاسو تان ازامو زبتم کل نمو مزکین چې چه تاسو زر زر شیف پورا پورا ذرا کې دو باندې انکم لفی خلق جدید تاسو یقینا صبحی خامخاپ پیدایش نو کې بیا و تاسو دوباره ژوند لیکيږي داس یو سړی نو خبر کو اف ترا الله ایدر زانه جوړ کړې ده په الله باندې کازی بندرو غلرا ام به جننا کنه ده په ده باندې لوانته بل الزینا بلکې کسان لایو منو بالاخره بل ازرا د پار رازی ان ليس الامر تما تا کولونا کار دا سن دلکه څنګه چوي ائے ندی نبی دروغ او نه دا نبی لی وانه دی بلکې کار دا دی بلکې هغه جاسان چې مان لري په اخرت باندې فلعذاب دی دوی په عذاب کې په دنیا کې وزلال البعيده دوی په ګمړای لری کې دا حق نا افلم ير او ایدی نو ګوري الا ما بین ایدیہم اگتا چې مخکه نه دي ماخل <سؤال> پهول هغې ته چې رو سره دی نهدي می نه سما ول رو اسممان اومک تا مخکې روهه ته بره وې نهګو ان نه شاواړو موه ننفسې پهمل دی اوبه ماډو مندي لره په مګبانې او ننسخې لی حل کې سفم می نه سما یاره او به ورزمن په دایبانې ټکه د باه نه تندر به را و را نهفی ذلك کېکنل په دی کېلهیتتللی کلې بدمونیمخه ن ده پردید پر داريو بندار اگر سیدن کی اللہ تا تر دې جه پوره اول بابو آغه ختم شو باقی به انشاء الله سب باندې درس کي راضي و اخر دعوانا الحمدللہ <Those peoplehehe> الحمدللہ رب <ذبحان> <riding> العالمین والاقوات المتقین والصلاه والسلام علی خیر خلق محمد والیہ <سلام> وصحبه أجمعين برحمتك ورحمة الرحمن ربنا تنا في الدنيا حسن وفي الآخرت حسن وفي العظام النار لغا ما تاستو وقتی من وحدة تلازمونگا مرگره در درس وطول درس كمنصر الشريف خود التراغلو اس بمار در اسبتال كده درزراپلشن مشاله در دعا ورطاو كئی چه اللہ علی شفا ورگ او اللہ بخبل پذل و او الله دا اپریشن کامیاب کی او دا هر قسم نقصان الله محفوظ کی نور جس عمرناری نو زنانہ بیماران دے الله رټول شفاء ور کی او الله دے رټول پهحال باندې رحمت الله پاک دے زموند طولو دنیا اخرت خیستہ کی او الله دے متول جنت الفردوس را کی زموند دا تکلیف او دا درد او دا محنت داد دے الله رټول د پاره دنجاتو او د اخلاصون سبب و او صلی الله تعالی علی محمد